Так говорив він, і я, уже не мірявся у думці, спіхав при стегнах огрядних свій вихопить меч гостролезий, голову з пліч відрубати йому і кинуть об землю. Хоч він і родичем був мені близьким, та лагідним словом інші супутники гнів мій один за одним гамували, «Парост кузевсів, облишмо його! Якщо ти дозволиш, кай залишається він з кораблем, стерегти його пильно! Ти ж поведи нас тепер до священного дому Кіркеї!» Мовивши так, від свого корабля й від моря пішли ми, вже й еврілох не схотів. Стерегти корабель крутобокий, з нами пішов він страшної, злякавшись погрози моєї. Решту супутців тим часом у домі своєму кіркея чисто помила усіх і жирним намазала маслом, потім кереї м'які, і хитони дала одягнути, всіх за обідом їх там ми застали у неї в покоях. Стрівшись один із одним, розповівши про все, що було їм, гірко ридали усі, і скрізь аж лунало в покоях. Близько тоді підійшла і сказала в богинях присвітла, «Олаер Тіт, богорідний, удатний на все Одіссею!» Годі вам сльози рясні проливати, Бо знаю й сама я, скільки ви горя В багатому рибою морі зазнали, Скільки на суші вам шкод Заподіяли люди ворожі. Ну, бо тепер споживайте ці страви, Вином запивайте, поки знов до грудей Ви духу того наберете, З котрим скелясту свою колись залишали і таку, Вашу вітчизну, нині ж безсилі усій слабодухі, Лиш проблукання тяжкі, пам'ятаєте, І серцем ні разу ще не раділи відтоді, Як лиха ви стільки зазнали. Так говорила вона, і ми послухали серцем відважним. Так от цілісінький рік, день у день ми у неї сиділи, м'ясом живилися в волю і солодким питвом утішались. Та як минув уже рік, і ори пройшли своє коло, і місяці проминули, і дні вже вернулися довгі, товариші мої вірні звернулись до мене і сказали, час хоч тепер уже безумче про нашу вітчизну згадати якщо судилось таки врятуватись тобі і вернутись високоверхий твій дім і в рідну твою батьківщину. Так говорили вони, і послухав я серцем відважним. Так цілий день ми тоді аж до заходу сонця сиділи, м'ясом живилися у волю і солодким вином утішались. Згодом, як сонце зайшло, і темрява все огорнула, Спати усі полягали у тінями вкритих покоях. Я ж до кіркеї зійшовши на ложе чудове, з благанням їй до колін припадав і вчула мій голос богиня. Так промовляв я і словом до неї, звернувшись крилатим. Одотримай, «От кіркеє, того, що мені обіцяла. І відпусти нас додому. І я туди прагну душею, і товариші мої всі, що серце мені розривають, тужним благанням своїм, лишено від нас ти відходиш.